Крім старенької санітарки Нюсі. Але кому ж вона могла про таке розказати? Вранці вона тихенько прибрала той злополучний номер перця, на якому не красувалася мітла, віднесла журнал додому і заховала якомога далі. Час від часу вона діставала журнал, щоб подивитися чи не з'явилася в заголовку перчанська мітелка? Ні, не з'являлася. Так само, як і дружина Богораза, який від переживання геть занепав здоров'ям і навіть змушений був знов, як у госпіталі, стати на милиці. З тим примірником журналу «Перець» історія тривала далі, але вже не перетиналася із життям Богораза санітарка Нюся довго не знала, що робити з журналом. І лише згодом, через кілька років, наважилася відвідати редакцію і стати перед очі грізного редактора Маківчука. Перець містився в приміщенні школи. Кабінет головного редактора, відповідно, у шкільному класі. Тітка Нюся трохи подивувалася ці обставини, але нікому про те не сказала. Раз шкільні приміщення віддають редакціям, то, мабуть, у нас занадто багато шкіл. А може це роблять для того, щоб у нас людей з вищою освітою було набагато більше, ніж із середньою? Так, бо що там кажіть, а вища освіта таки показовіше за середню. Надто ж коли треба козирнути перед світовим капіталізмом. Редакційні коридори і стіни кабінету головного редактора були як у музеї, обліплені портретами класиків української сатири і всілякими документами, що розповідали про славну історію Перця. Тітка Нюся подумала, яка то радість буде для редактора, коли він побачить дарунок скромної санітарки, який за своєю унікальністю може не менш цінний ніж оті кілька поштових марок острова Маврикій, що за них філателісти готові викласти мільйони. Щоправда, про марки острова Маврикій тітка Нюся ніколи не чула. Про мільйони теж не думала, а просто поклала перед Маківчуком ограбований журнал і скромно потупилася, мовляв, добровільно, безкоштовно і від щирого серця. Маківчук тільки зиркнув на журнал, одразу все побачив, але зрозумів по-своєму. «Що це ви, баба, принесли?» – небез в'їдливості прорипів він. Тітка Нюся пояснила про відьму, про мітлу і, звісно ж, про їхній редакційний музей. «Ви що ж?» – ще в'їдливіше спитав редактор. «Хочете мене опозорити?» «Ми космонавтів з байконуру запускаємо, а ви мені відьму на носа вішаєте. За головах без метли, у друкарні понапивалися і загубили кліше. От вам і все відомство. Беріть, бабо, свій журнал і нікому його більше не показуйте». Знову ж таки, слід зауважити, що Богарас нічого не знав про той примірник Перця. Ніхто не казав йому, куди поділася його дружина. Він теж мовчав про її зникнення. Бо якому чоловікові приємно хвалитися, що від нього втекла дружина? А тітка Нюся, прочувши, що у перці новий редактор ще раз спробувала позбутися злополучного журналу і цього разу їй поталанило. Редактор Чорногуз повівся з нею досить привітно. подякував за рідкісний подарунок, а сам подумав, що це сюжет для нового сатиричного роману. Але не встигні написати нового роману, ні посидіти у кріслі редактора, бо чутки про примірник перця без мітли якось проникли в колектив редакції, вмить виникла опозиція, і Чорногоза було з'їдено. Покидаючи редакторський пост, Чорногуз прихопив із собою примірник перця без мітли, і кажуть, що журнал і досі в нього».